«Я ж сказав, до мене не заходити!» – гаркнув він Йоланті, коли та без дозволу зайшла у його кабінет. «Ти працюєш?» «Як тут попрацювати, коли всі туди-сюди бігають?» «Ми домовлялися, що ви приїдете допомагати, а не заважати». «Сонце моє не серце. Ми домовлялися, що відповідальний за роботу ти сам». А те, що вийшло, ми віддаємо головному. Якому ще головному? Тому, кому це все належить. Я відповідальний за це. От і добре, рибонько. Не бійся, ми вже тут ми тебе проведемо. Я прийшла переказати тобі від Яни, що твій брат Матвій великий хуліган. Не знаю, до чого це вона. А ще я хочу сказати, що ми всі разом ідемо на прогулянку до озера, і тобі треба піти з нами».